pau a contrabanda FMA. Nosaltres no som demòcrates. Nosaltres no som antidemòcrates. Estem en la recerca i en la lluita per la construcció d'una societat en la que les relacions humanes no vinguin medianes pels diners ni per l'exercici de poder sobre les altres, sobre les altres persones. Aquesta és la nostra intenció. Enclaustrar-nos en una crítica a la democràcia seria igual de vàlid, però alhora igual d'imprecís que se com antipolicia o antitelevisió. Tot i així, pensem que cal que fem una anàlisi del que suposa avui en dia la democràcia, ja que, veient com aquesta ascendint-se en molts discursos d'algunes de les nostres companyes, se'ns fa molt difícil una ruptura real amb el sistema de dominació actual. Ataquem la democràcia perquè la seva potència desmobilitzadora consisteix, en bona mesura, en mobilitzar-nos dins dels amplis marges que no la posen en qüestió. Ataquem la democràcia perquè no hem renunciat a canviar el món, perquè encara no ens donem per vençudes i som capaces de desitjar situacions col·lectives que ens són desconegudes, perquè intuïm que la vida no se situa dins dels límits d'allò que avui és possible. No pretenem iniciar un debat a nivell semàntic, no és una qüestió de termes o d'adjectius. El nostre debat pretén aprofundir en com l'ideal democràtic es filtra en els nostres discursos i dinàmiques, neutralitzant-los i impossibilitzant-nos descobrir formes d'organització comunitària que vagin més enllà de les que ja coneixem i no ens satisfan. Si el que volem és fer caure el sistema de dominació actual, i és el que volem, ens cal aclarir el nostre posicionament vers la forma en la que aquest domini es manifesta actualment per trobar, d'aquesta manera, la millor forma de poder confrontar-lo i superar-lo. Aquest fragment de la publicació Terra Cremada en el seu número 2 d'abril del 2011 ens serveix per començar aquesta nova edició Dones de Pau. Aquest programa parla d'esmilitarització i aquesta revista Terra Cremada eh, té el subtítol, diguéssim, de publicació contra la derrota. Una bona premisa per començar... <ríe> a, dir les coses clares i, i des d'una base realista, sense desmereixer les utopies, però d'una manera molt realista i no és la primera vegada que portem aquesta publicació aquí al programa. Ja en vam parlar l'any passat eh, del número anterior i avui farem algunes lectures per acompanyar la crònica del de que ha sigut aquesta setmana, diguéssim, podríem dir històrica, m'atreveixo a dir, amb... Uh, l'acampada la, i el bloqueig del Parlament de Catalunya aquí al Parc de la Ciutadella de Barcelona això va ser el dimarts 14 i el dimecres 15 de juny i uh, avui avui mateix diumenge 19 de juny amb aquesta manifestació massiva amb més de 200.000 persones que han circulat des de la plaça Catalunya fins al Pla de Palau i encara Possiblement, a hores d'ara doncs segueix a veint gent circulant manifestant-se eh, sota el títol de el carrer és nostra, que la crisi la paguin ells. Diumenge 19 de juny i això és on es de Pau, A contra banda fem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Espero que ens acompanyis i que si vols eh, fer la teva aportació, ho facis sense cap por, sense cap vergonya, sense cap mesura i diguis el que vulguis trucant al telèfon 93 317 73 66 93 317 73 66. Bac, Porres i Helicòpters és el titular de la crònica La indignació al Parlament de la directa del 16 de juny d'aquest 2011 17 hores del 14 de juny un operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana tanca i pren el Parc de la Ciutadella. Arriben camions amb lavabos portàtils i serveis de catering pels més de 300 agents desplegats. <fixen> Mitjanit. Després d'una assemblea multitudinària, l'acampada s'estén per tot el perímetre del Parc de la Ciutadella, des de l'estació de França fins a la cantonada Wellington-Pujadas. Al voltant, 900 persones hi per nocten. 6.30 hores, unitats de la Brimo, eh, la brigada antidisturbis, i Arro, dels Mossos d'Esquadra, arriben a la confluència del carrer Wellington, carreguen contra les acampades en actitud pacífica i desallotgen parcialment la zona per poder controlar l'accés nord-oest al parc de la Ciutadella, el carrer Pujades. Queden encerclats per les manifestants. 7 hores, segona càrrega policial, que estableix un triple cordó policial al carrer Pujadas. La Brimo ha de fer una incursió per rescatar 10 agents de Paisà, molts d'ells encaputxats, que han quedat atrapats en un pàrquing. 7 i 15 hores del matí. Tercera càrrega policial, a partir de la qual s'estableix un passadís policial per on haurien d'accedir cotxes oficials, treballadores i premsa, opció que finalment es desestimarà. Les periodistes són concentrades enmig d'un doble cordió policial i algunes en són expulsades. Prop de 4.000 persones encerclen el parc de la Ciutadella en diferents punts. 9 hores, comencen a arribar diputades i es viuen moments puntuals d'atenció amb Marina Geli, Alfons López Tena, Montserrat Dura, Ernest Maragall o Joan Boada, entre d'altres. Boada, Tena i Jordi Terrades reben empentes. Les manifestants increpen les diputades entre estira i arronses i escopinades. Tres són ruixades amb esprai. Bona part de les manifestants crida a la calma i recorda que els criteris de l'acció són els de la desobediència pacífica i determinada. Algunes diputades, entre elles la comitiva d'iniciativa Esquerra Unida i Alternativa, aconsegueixen accedir a peu per l'Avinguda Meridiana, després d'arribar al dispositiu de 14 furgons de la brigada mòbil que obre el passadís per on els agents les escorten fins al parc de la Ciutadella. 9, 30 hores repetides càrregues esporàdiques a la zona de l'avinguda de la Meridiana, dirigides pel comandament de l'brimo David Bordes. De i deu hores d'aquest eh, dimecres 15 de juny. El ple comença amb el quòrum mínim de 69 diputades. Mentrestant, la brigada mòbil trasllada en 6 furgons antidisturbis, 50 diputades i periodistes reconcentrats a la comissaria de la Guàrdia Urbana, que accedeixen al parc per la porta d'accés al zoo de Barcelona del carrer Wellington. En paral·lel, fins a 10 viatges en dos helicòpters... Dels Mossos i els Bombers traslladen el president Mas i la presidenta del Parlament Núria de Gisper tots els consellers i conselleres del govern i altres diputades 32 persones en total des de l'aliport de la comissaria dels Mossos d'Esquadra del carrer Bolívia fins al Terraplè del davant del zoo a les rodalies del Parlament de Catalunya 10, 45 hores, nova càrrega policial al carrer Wellington. Després d'una estira i arronça entre manifestants i Mossos, s'activen dos extintors i agents de la policia disparen salves a l'aire, ensegats per la pols dels extintors. Les enquestes de TV3, a, als matins, arrenquen amb un 60% de suport a les indignades. Entre parèntesis, us sentiu representats pels que volen impedir l'accés dels diputats al Parlament? Aquesta serà la pregunta del programa de TV3. I aquesta enquesta clou amb un suport del 43%. I ara faig jo l'apunt amb la manifestació... Quatre dies després, avui diumenge 19 de juny, doncs, ja s'ha vist quin és el suport que tenia aquesta acció al Parlament de Catalunya, a aquesta acció del moviment del 15M i de totes les persones que l'han recolzat amb aquella acció i, sobretot, avui, doncs a, amb aquesta manifestació massiva, 260.000 persones enviava un periodista precisament d'aquesta publicació de la directa a Twitter escrivint aquesta xifra 260.000 persones manifestant-se avui als carrers de Barcelona Seguint amb aquesta crònica 11:30 hores la brigada mòbil desfà el dispositiu d'accés al parc. Això el dimecres 15 de juny. Algunes manifestants llencen objectes contra la brigada mòbil i aquests disparen salves a l'aire. Un gruix de manifestants intenta accedir al parc pel mateix accés que ho han fet minuts abans algunes diputades i diputats. L'arro dels Mossos d'Esquadra ho evita bloquejant l'accés des de dins, amb furgonetes. El recompte gent ferida puja a 33 manifestants i 3 agents dels Mossos. 13 hores, arranca l'assemblea a la zona del carrer Pujades on es decideix marxar i reconvocar una asseguda popular a la plaça Sant Jaume a les 6 de la tarda. 14 hores, declaració unitària i corporativa de tots els partits polítics que condemna els fets. Fa dies van ser incapaços de consensuar cap condemna contra les lesions ofertes per les 84 manifestants a la plaça Catalunya dues de les quals van ser intervingudes quirúrgicament a l'Hospital Clínic. 15 hores, declaració institucional del president Artur Mats per anunciar l'ús de la violència policial a la tarda del 15 de juny. 16.45 hores, nova càrrega policial a l'accés al zoo del carrer Wellington quan sortia un vehicle del servei de catering. 6 persones són detingudes per desobediència a l'autoritat. 18 hores asseguda popular a la plaça de Sant Jaume, on s'apleguen més d'un miler de persones. 550 agents han participat en el desplegament policial. Les esmenes a la totalitat són rebutjades gràcies als vots en contra de Convergència i Unió, Joan Laporta i a l'abstenció del Partit Popular. Els vots recollits per aquestes formacions, atenció, representen el 30% del cens electoral, el 30% del cens electoral i el 20% de la població de Catalunya. Les retallades no constaven a cap programa, a cap programa electoral d'aquests partits. Doncs aquesta era la crònica que escrivia David Fernández a la directa la publicació setmanal la directa del 16 de juny de 2011 i avui també doncs, farem aquesta anàlisi que us doncs, ens ve de vos fet ja que van participar també eh, a aquesta acampada i en aquesta acció de de desobediència civil, doncs avui també la comentarem i ho anirem combinant amb la manifestació, anirem combinant els comentaris, les valoracions d'aquesta acció de desobediència civil, de bloqueig de l'accés al Parlament de Catalunya amb la manifestació d'avui diumenge 19 de juny. Bé, ara potser llegint, llegint aquesta, aquesta crònica doncs queda una mica freda, però a, a mi, per, per exemple, personalment em, em va anar molt bé poder-la llegir perquè jo vaig estar situat a la, a la porta d'accés de, del que seria l'avinguda que dóna a l'estació de França, on no va haver-hi realment doncs, tota la situació complicada, complicada, eh, i, i on el bloqueig doncs, es va haver d'esforçar de, de per, per, per ser doncs, efectiu i on, on van haver-hi doncs, totes aquestes imatges que ja hem vist per les televisions i en diferents vídeos, alguns eh, han sigut censurats a YouTube alguns d'aquests vídeos han sigut censurats a les xarxes socials per tant, <coughs> eh, ja sabem el que passa amb les xarxes socials a vegades que no ens mostren tot el que voldríem veure D'alguna manera és un exemple més d'allò que dèiem de, de la democràcia amb la, amb la que hem començat eh, aquest programa, aquella lectura que he fet i, i és un exemple de, dels límits i, i l'absorció, la liquiditat que té, la densitat que té el capitalisme i la democràcia per doncs, permetre fins a un marge molt ample però a vegades eh, doncs, hi ha coses que no es poden mostrar com aquests vídeos, i hi ha coses que tampoc s'accepten, com és la desobediència civil, que, per molt legítima que sigui, el sistema, els demòcrates, doncs, sempre rebutjaran. Avui en, par en parlem d'això, farem lectures, i també m'agradarà que comparteixis doncs, la teva opinió, que ens facis també una crònica de com has viscut la manifestació que t'ha semblat... Si vols, pots trucar al 93-317-7366, 93-317-7366. I després d'aquesta crònica, com deia, que són unes dades que pot ser una mica freda i que a mi em van anar bé perquè en aquella porta no va passar res i, per tant, tot i que em va arribar la informació després, veure quina va ser l'evolució, doncs sempre ajuda a entendre una mica... Quina va ser aquesta jugada, quina va ser aquesta partida de les d'escacs entre doncs, les forces represores i el moviment del 15M i, i altres, doncs, eh, diguéssim, col·lectius, altres persones que s'afegien i que no havien estat a plaça Catalunya, probablement, però que sí que s'afegien en aquesta acció del 15M doncs eh, van participar-hi i, com deia, doncs, eh, cadascú ha viscut la seva experiència i, i no tenes a veure doncs, viure l'experiència que, que fer fe aquesta cronologia on apuntem són, quins són els moviments tàctics. No? Això també ho hem anat comentant aquí a contrabanda i avui doncs ho seguirem comentant. També, per exemple, tinc aquí la mà l'article que el mateix dijous, 16 de juny, va publicar el... Artur Plus, com l'anomenen alguns companys d'aquí a la ràdio, el president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Artur Mas, i Gavarró, que publica a La Vanguardia el mateix dijous 16 de juny l'article titulat De la indignació a la indignitat. Uh, aquest article es publica el mateix dia en què fa aquelles declaracions sobre les línies vermelles, que hem traspassat les línies vermelles, ens deia el... Artur Mas i Gavarro Bé, ja en parlarem d'aquestes línies vermelles i, i, i com les veu cadascú i de quin color són realment i seguint hi gent també alguna coseta més de Terra Cremada que ens agrada molt aquesta publicació també doncs eh, moltes contradiccions i, i, i assumim les contradiccions i, i també és possible que alguns col·laboradors de Terra Cremada no els agradi que aquest programa doncs utilitzi la seva revista, perquè potser doncs, eh, pensen que som un, un programa pacifista, antimilitarista, eh, del flower power i tot això, però bé, eh, potser si ens coneixen una mica més sabran que no, que, que quasi, quasi que, que ni pacifistes som, no? Podem ser pacífics, però també podem ser guerrers, com titulava aquella pancarta que, que portava un, un servidor avui mateix en aquesta manifestació del diumenge AMA som pacífics i podem ser garrers també la desobediència civil és no violenta però eh, en situacions de revolta, en situacions on es comencen a obrir esquerdes no ruptures evidentment perquè la paraula ruptura implica moltes més coses com la paraula revolució que se n'ha fet doncs un ús bastant ridícul els mitjans de comunicació, com per exemple el setmanal del país que deia Spanish Revolution, bueno, alguns s'ho han cregut això de l'Spanish Revolution altres, doncs pues, ens ho hem mirat amb, amb ulls doncs una mica de com ho diria de cuidado no? Compta que no la colin i compta que, que no es pensin que no es pensi que estigui hagi això que, que està passant una cosa que en realitat no està passant. També parlem dels de, temps de la revolta, perquè si la informació circula a tanta velocitat, doncs podria ser que la revolta circuli a un temps doncs, més lent, per molt contradictori que sembli. I almenys aquesta va ser la meva percepció. El, el, el mateix dia 15... Eh, hi havia unes fases diguéssim, unes etapes dins d'aquesta acció de desobediència civil on hi havia moments de relaxació total aparentment, on hi havia pauses llargues d'hores podrien ser i, podríem, i quan es, es, estem parlant d'una acció de desobediència civil com aquesta doncs Mm, pot semblar estrany, no? però mm, això funciona així i les esquerdes sobren a poc a poc, es poden obrir esquerdes de cop també es pot fer un bloqueig on no passi res o es pot fer un bloqueig on, on aparegui la violència i on, on eh, doncs, evolucioni, eh, passi a un altre nivell l'acció i per tant en principi, en principi la desobediència civil sempre és no violenta Eh, però també hi ha altres eh, situacions, i ha altres accions, evidentment, on es produeixen doncs, enfrontaments amb, amb diferents grups, diferents forces repressores de l'Estat i altres col·lectius que legitimament actuen doncs, com, com pensen que han d'actuar, enfrontant-se no només eh, amb el cos si, i amb les paraules, sinó doncs, amb, amb altres formes d'enfrontar-s'hi disculpeu-me si sóc abstracte però mm, ja, ja ho podrem anar concretant i ho hem anat concretant doncs, de moltes maneres i, i podem imaginar el que estic dient mm, ara anirem a aquest article de l'Artur Mas i Gavarró el president de la Generalitat de Catalunya que estava ofès perquè s'havia doncs, tocat a, a allò tan sagrat com és el Parlament però recordem una vegada més el que ens deia en David Fernández en aquesta crònica Convergència i Unió i el Partit Popular no sumen ni el 30% del cens electoral ni el 20% de la població de Catalunya. Eh, per tant, bé, estem parlant de legitimitat, estem parlant de legalitat i per molt honorable president de la Generalitat de Catalunya també hauríem de veure a qui està representant. Sí, el, el sistema electoral el converteix en... el president de Catalunya i de la Generalitat de Catalunya, però qui, qui l'ha votat realment? quans ciutadans i ciutadanes de Catalunya l'han votat? Bé, aquí queda aquesta xifra i aquesta reflexió. Ara anirem a entrar amb el seu article breument perquè prefereixo llegir alguna cosa de terra cremada i sobretot també eh, que pu puguem compartir eh, amb els oients i les oients de contrabanda el que ens digui la gent que truqui aquí a l'emissora. El telèfon del director és el 93 317 73 66. de FM. Els diumenges, d'11 de la nit a 12 i mitja i en redifusió els dilluns a partir de les set del matí i els divendres a partir de les 9 i mitja del vespre. Ones de Pau, un programa que fa difusió per la desmilitarització. Aquest article d'Artur uh, Mas i Gavarró, el president de, de la Generalitat de Catalunya, de la indignació a la indignitat. Uh, la paraula o, o el terme normalitat democràtica surt repetit a uh, dos cops en el primer paràgraf i és el concepte, diguéssim, eix uh, al voltant del qual gira l'article. Mm, bé, uh, també em dedica aquí a Catalunya, a Espanya estem de sort, perquè els, els polítics encara no parlen de seguretat democràtica tot i que els think tanks i les empreses de seguretat, la, la indústria militar i de seguretat, doncs fa pressió perquè cada vegada doncs, eh, això, aquesta democràcia es converteixi en, en un control social eh, més poderós des de les estructures estatals i, i per tant, per sort encara, aquests think tancs no tenen doncs, tant de poder i parlem de normalitat democràtica. Bueno, S'entén l'evolució, el, uh, no? el canvi de normalitat democràtica a seguretat democràtica, com pot ser el terme que s'utilitza a Mèxic o a Colòmbia, països, estats totalment infiltrats pel crim organitzat i pel narcotràfic. Aquí, per sort encara, doncs hem de reconèixer que en aquest sentit es doncs, potser, uh, encara no, no hi hem arribat, uh, aquesta situació doncs, tan, tan tremenda. Per tant, aquí uh, Artur Mas ens parla de normalitat democràtica. Bé, ens parla de normalitat democràtica i la crítica que haig de fer és que, evidentment, no pot parlar de normalitat democràtica quan mm, hi ha més de 600.000 aturats aquí a, a Catalunya, gairebé 5 milions o, o possiblement eh, 5 milions aturats mm, o més de 5 milions, si tenim en compte doncs, altres dades que no són les oficials, de persones aturades. Per tant, la normalitat democràtica, eh, quina és? O sigui, aquí no existeix la normalitat democràtica avui en dia amb la situació eh, que està provocant el capitalisme per moltes famílies i per molts col·lectius i, i per molts serveis de l'administració la, pública, com és la sanitat i l'educació, amb totes aquestes retallades que s'imposen. Per tant, si la normalitat democràtica és que ens quedem calladets i catets a casa, o als parcs de les nostres ciutats, aquests parcs uh, uh, asfaltats, doncs uh, s'equivoquen, uh, aquests parlamentaris, i si es pensen que el Parlament és una cosa sagrada, doncs també s'equivoquen, perquè el sistema electoral, el sistema representatiu electoral, doncs, m -m bé, m -m no és l'únic, no és l'únic sistema, i no serà l'únic sistema que funcionarà, i, i tampoc és el sistema en el qual hi creuen doncs, moltes persones que pensen que ens podem organitzar d'una altra manera. Que és difícil que anem lluny, sí, per això anem a poc a poc, i aquesta és una altra de les contradiccions. Anem lluny i hem d'anar poc a poc, però també fent esquerdes. I aquest 15 de juny del 2011 es van fer unes quantes esquerdes, simbòliques, metafòriques, al Parlament de Catalunya, però són una mostra de, que aquesta indignació ha passat a l'acció, que moltes no estaven indignades que ja, perquè ja fa molt temps i, per tant, com que no es pot viure amb la indignació permanent, ja han passat a l'acció des de fa molt temps i, sobretot, a la construcció, que s'estan construint moltes alternatives i això és el que s'intenta expressar i s'intenta compartir amb aquesta nova... ...recoordinació de les assemblees i dels col·lectius assemblearis i de diferents doncs, colors i amb diferents iniciatives, alguns doncs, més verds que altres, alguns més madurs que altres. Bé, doncs, seguint amb aquest article de l'Artur Mas, di, eh, aquest senyor diu, en democràcia, les minories no poden imposar la seva voluntat a les majories. Bé, ja hem vist aquí, doncs, els tripartits. Ja hi havia un abans, ara n'hi ha un altre, amb... més... més invisible, amb Convergència i Unió i el Partit Popular. Convergència, per una banda, Unió per l'altra i el Partit Popular, sumant tres formacions polítiques, electorals i, i, per tant, ni així ni formant doncs arribant a, a sumar, com dèiem abans a, el 20% de la població de Catalunya que serien els vots que, que haurien rebut per tant, no sé què refereix quan diu que les minories no poden imposar la seva voluntat a les majories però, evidentment, tampoc estem parlant d'aquesta d'aquestes simmetries, d'aquestes dades asimètriques, perquè en realitat la minoria és encara més petita, perquè són, doncs, com sabem, la patronal i tots aquests empresaris, totes aquestes multinacionals, que estan provocant amb el suport dels polítics a aquestes noves lleis, com la llei omnibus, que es va, doncs, començar a aprovar el mateix dia 15 que s'intentava doncs, evitar d'alguna manera que es, que es votés i també hauríem de dir o m'agradaria dir també que l'enfoca cap, cap al Parlament doncs sí que té, té, un, té una part interessant com és fer aquesta anúncia evidentment de, de per on van les polítiques, de quin és l'intent de, de, de legislar totes aquestes retallades però que en altres fases d'aquest de, moviment del 15M, que haurien de ser doncs, ja, diguésim immediates, eh, potser estaria bé no enfocar-se amb en els polítics. Ja ho van fer doncs, durant les eleccions, que, que va ser doncs, quan va començar doncs, aquest moviment, durant les eleccions municipals. L'altre plat fort, diguéssim, van ser el, el bloqueig, no dic intent perquè va ser un autèntic bloqueig, el bloqueig del de, Parlament i després potser, com deia, mm, almenys personalment crec que ens hauríem d'enfocar ja a construir la nostra realitat, les nostres alternatives, sense anar a la contra, com dèiem, mm, sense ser antis, i per tant amb més dificultat perquè no hem d'assenyalar i hem d'anar construint. Amb el perill de... que ens doncs estigmatitzin més i que puguem quedar aïllats o que no sortim als mitjans de comunicació però, per favor, jo que no ens hauria d'importar sortir o deixar de sortir o no sortir als mitjans de comunicació massius eh? I, i sí que ens hauria de preocupar més saber quina, son, quina és la nostra posició política què som que volem ser, cap on estem caminant i què és el que estem construint? Buscar els nostres propis mitjans de comunicació, alternatius, i sobretot doncs, començar a apuntar noves estructures alternatives i deixar de ser antis, mm, també somiatruites, com, com deia aquell, i ser realistes dins d'aquest camí que també inclou tots els somnis que vulguem incloure encara estic amb l'article amb l'article d'Artur Mas i Gavarró Eh, no sé per què m'agrada anomenar-lo amb els dos cognoms mm, mira, li, li dic així uh, i uh, també tinc sobrellat per aquí diu, entre un sistema democràtic imperfecte, sí, clar. aquesta era l'altra la, gran frase uh, Mas deia, entre un sistema democràtic imperfecte i el caos violent que ahir es va instal·lar a les portes del Parlament de Catalunya em quedo, personalment i crec que la majoria de la gent també amb aquesta democràcia Bé, en aquest punt de l'article el que ens interessa és això d'un sistema democràtic imperfecte, que és el que prefereix el senyor Mas, davant del caos violent que ahir es va instal·lar a les portes del Parlament de Catalunya. Bé, bueno, doncs, evidentment no tinc dades aquí, és una llàstima, però, bé, bueno, sí que en tinc algunes, que passa que són una mica antigues, però, clar, li hauríem de preguntar al senyor Mas de quin caos està parlant. O sigui, a què refereix? Uh, perquè, no sé, per exemple, hi, hi havien fixeu-vos, el juliol del 2009. És un, un article que tenia guardat amb els meus dossiers de premsa i el, el 9 de juliol del 2009 un diari del Grupo Prisa publicava un article que deia que Catalunya tiene 129 barrios con viviendas insalubres i diu cerca de 10.000 catalanes sufren acoso immobiliari home, jo no sé quina és la violència que va viure el senyor Mas i els diferents diputats i diputades el passat 15 de maig però i la violència que reben aquestes 10.000 catalanes que pateixen assetjament immobiliari per exemple, sense anar més lluny bé, eh, evidentment doncs tot això ja ho sabem, el capitalisme és crisi, el capitalisme és violència, és violència directa, cultural, estructural. Ho hem anat denunciant des de fa ja uns quants anys, podem dir, des de fa exactament dos anys i mig en aquest programa, i evidentment des d'aquesta misura doncs, eh, expliquem crec que bastant clar eh, qui són els violents i, per tant, aquest, aquest caos que va viure... Eh, els accessos al Parlament de Catalunya doncs, no té res a veure, ni s'apropa a la mínima part del que pot ser la violència que està patint molta gent, que és, doncs, com deien, assetjada immobiliàriament, eh, que està doncs, eh, patint per necessitat doncs, l'explotació laboral, i altres situacions mm, on uns senyors, unes senyores, unes empreses, doncs, mm, caòticament, per tant sense cap ordre, Estableixen eh, quines han de ser les normes i imposen a aquestes lleis que els polítics s'afanyen doncs, a aprovar i a retocar i a modificar, com aquesta llei òmnibus, que dèiem que es va votar el mateix dia del bloqueig del Parlament. Ben, anem a apuntar un, una dada més perquè no, no sigui dit. Eh, tornem a l'inici d'aquest eh, nou cicle de crisi, del capitalisme, d'aquest de, mateix any, eh, del, del 2009. I ara fa tot just dos anys, eh, teníem que Catalunya perdia mil empreses i més de 48 mil llocs de treball en un any. Si això no és una situació caòtica, a la qual doncs, es perdin tants llocs de treball en un moment i desapareixin tantes empreses, ja ja m'explicareu què és el caos. Bé, bueno, més enllà del dia i la nit. Bé, eh, si els polítics pensen que la normalitat democràtica tornarà, doncs des d'aquí ja els hi dic que almenys farem tot el possible perquè no torni aquesta normalitat, però com dèiem no perquè anem a la contra de res sinó perquè seguirem construint un altre tipus de normalitat i, i no la que ens volen imposar. Un a la publicació Terra Cremada aquest darrer número 1, 2 d'abril del 2011 gratuït que eh, en principi ha de sortir del casc antic de l'Ateneu Llibertari del casc antic eh, i fa temps no, en el primer número no estava pujat a internet però segueixen posant el blog terracremada.pimienta.org terra cremada.pimienta.org jo recordo que, que el vaig estar mirant o buscant eh, l'any passat i, i no l'ho vaig trobar no sé si ja l'han actualitzat perquè no ho he pogut mirar encara en qualsevol cas el podeu trobar a diferents espais com, com a l'Infospai de la plaça del Sol a Gràcia eh, i al local segurament del Raval i altres distribuïdores alternatives de Barcelona En aquest article, que n'hi ha diversos, que ha llegit al principi del programa, sobre la democràcia, doncs apunta diferents eh, mites, entre cometes, com és el, el de la dicotomia democràcia-dictadura, el diàleg i el consens, de la majoria i el respecte de les minories, com, com ara en parlàvem, arrel de l'article de, del president de la Generalitat de Catalunya i també del mite de la pau com a desconflictivització de les relacions humanes eh, el de la igualtat de l'acceptació de la diferència de la llibertat d'expressió i eh, fa l'explicació podríem llegir, si us sembla bé si em permeteu, aquest tercer mite de la majoria i el respecte de les minories a que ens diu Terra Cremada Es pressuposa que la democràcia és el govern de les majories sobre les minories, tenint cada cop més en compte en el seu desenvolupament a les minories. Són les majories les que canvien les situacions? O són les situacions creades per algunes minories actives les que canvien el posicionament de les majories, interpel·lant-les? Però què vol dir ser majoria? La democràcia, en el seu sentit més ampli, és legítima en base a la suposició que la majoria, pel fet de ser-ho, està en possessió de la veritat. És a dir, que té la raó, suposició ancorada en la infàmia d'haver hagut de passar per un procés d'extermini obert de la dissidència, tant de manera física com simbòlica, i de la potència de la seva transgressió. Ser part de la majoria significa, avui en dia, acceptar les condicions imperants. no prendre partit. Tot i així, sabem que ara per ara la pretesa neutralitat també és una presa de partit, una presa de partit en favor de la conservació de l'estat ocuò. Bé, aquí també, com sempre, tot és més complex encara i és com si ja no és altra cara de la moneda, sinó que és una de les moltes cares d'aquest polièdric doncs, suposat eh, objecte on podríem veure reflexada aquesta veritat. Perquè bueno, també hi ha molts filòsofs que diran que a vegades doncs, eh, aquest, eh, aquesta no presa de partit, eh, aquest no... Doncs no actuar senzillament doncs, també m deslegitima el sistema que estem denunciant i a vegades també potser és millor no actuar que actuar anant a la contra evidentment aquí no s'estan no no fent referència no fan referència a anar a la contra sinó a prendre partit i suposem que doncs, construint una alternativa anem, anem a continuar llegint uh, aquest tercer mite de la majoria i el respecte de les minories La majoria a les nostres societats és un conjunt d'individes atomitzades, gregàries a partir de la seva disgregació, unides per la seva impermeabilitat, per la contradicció que roman entre la convicció de que l'altre allotja l'enemiga i la necessitat de sortir del nostre aïllament, és a dir, buscar amistats reals més enllà de compartir la nostra soledat. La majoria és avui en dia una individualitat escèptica i desencantada que va fent, eh, ir tirando, que, perdoneu, va fent, sí, eh, que va tirant i es va acomodant a la realitat imperant sense mirar de transformar-la, adaptant-se a ella de manera terapèutica, trobant remeis que li permetin fer de la seva existència una existència suportable. Ens interessa saber l'origen de la lògica democràtica i aquesta la trobem tant en la democràcia burgesa com obrera en la il·lustració com a base de l'ideal de la modernitat que suporta el capitalisme, tant liberal com d'Estat. Per cert que aquí al principi fa un articulet eh, amb dos paràgrafs, explica molt bé eh, què és aquest fals pas, aquest suposat pas de la modernitat a la postmodernitat això explica també molt bé la terra cremada i eh, aquí el que ens diu és que si ens interessa aquest apunt no és com a dada històrica sinó per adonar-nos que el mateix concepte de raó és producte i resultat de les relacions de dominació i de la cosmovisió particular de la classe dominant la creació de veritats i, per tant, de voluntats i necessitats és possible quan es disposa del poder i aquest, de manera recíproca, ve atorgat per la capacitat de produir i reproduir les veritats que permeten consolidar-lo. El triomf total es dóna quan l'acceptació és l'opció majoritària, sent governades amb resignació i apatia. Fem l'escamot dels que mai no reculen i sols un ves els pot fer presoners. Fem l'escamot dels que trenquen les reixes i no els fa caure sinó un altre ves. amb l'escavot dels soldats d'avantguarda. El primer ves que se'ns doni els primers. Continuem a veure, continuem a unes de pau. Estem amatent avui, 19 de juny del 2011 i o jo m'he perdut alguna cosa o aquesta manifestació massiva de més de 200.000 persones Aquí a Barcelona doncs, ha acabat mh, tranquil·lament, tothom s'ha anat cap a casa i veurem què passa demà dilluns, <laughs> permeteu-me permeteu que sigui així, perquè, clar, si jo estic aquí fent aquestes lectures i fent aquest monòleg, doncs, suposo que vol dir que tampoc ha passat res excepcional, o sí que ha passat alguna excepcional. Fem-nos la pregunta, mh, què hem fet en aquesta manifestació, què significa, més enllà de tot el que ja anirem descobrint, què significa, com ens sentim, una mica també, doncs, eh, hauríem de, potser, plantejar-nos totes aquestes coses eh, aquesta nit, a, a partir de demà de dematí, què farem, continuarem, eh, com continuarem, eh, com ens reposicionem, és una cosa festiva, ja, ja hem dit que no ens creiem això de l'Espanya Revolution, que ja sabem que la, quan parlem de revolució, doncs, implica coses, doncs, més greus, entre cometes, doncs, coses més excepcionals, i, per tant, sí que estem en una acció de desobediència civil, continuada, però ni molt menys això és una insubmissió total, i la realitat demà dilluns tornarà, i, com deia, si jo estic fent aquest programa amb tota normalitat, que no democràtica, però sí amb certa normalitat, doncs, Déu voler dir que tampoc està passant res allà baix almenys a la plaça del rei quan he vingut doncs, hi havia com sempre cua hi havia una cua llarga de eh, consumidors estrangers esperant per entrar al restaurant, com sempre sempre hi ha cua, sempre són plens aquests restaurants mentrestant sí que hi havia una manifestació però la normalitat democràtica doncs, continuava nosaltres eh, intentem trencar-la eh, dins dels nostres esquemes mentals i dins de la nostra pràctica quotidiana i esperem doncs que ho puguem compartir amb, amb moltes persones properes no per evitar la soledat com, com deia aquest article de Terra Cremada sinó per compartir l'amistat i perquè no doncs, eh, algun camí eh, revolucionari de veritat i tot el que siguem capaços de crear. Com, com deia abans el, la, la informació circula molt ràpidament eh, evidentment la censura existeix continua existint, la manipulació també continua existint eh, però la informació certament som molt conscients totes tots som molt conscients de, de que circula a una velocitat eh, realment extraordinària respecte a, a tan sols fa 20 anys i per tant això també ens afecta, ens condiciona molt a l'hora de reflexionar a l'hora de fer les nostres valoracions i, i també de poder estructurar mínimament el nostre pensament crític i també doncs, posar en pràctica la nostra acció crítica, el nostre consum crític i la nostra experiència diària. Eh, per tant, si jo ara feia doncs, mitja en broma, mitja en sèrio eh, aquesta valoració de que demà és dilluns i les 200.000 persones que han sortit al carrer s'hauran d'enfrontar realment a la seva pròpia revolució com a consumidors que són que som d'aquest sistema capitalista i realment doncs, haurem de, de veure si qui ens representa el dia de demà i a qui ens domina, a amb qui compartim i què és el que estem creant. No? I alesores tot això ho estem fent amb un tempo que clar queda distorsionat o en comparació amb la informació que rebem doncs té una, un, un difícil equilibri perquè com dèiem la, la, circula, la informació circula molt ràpid i en canvi eh, aquesta revolta s'està fent doncs, a, a trompicons, tot i que hi ha persones que potser estan treballant més amb, amb, amb certs continguts ideològics i polítics, però l'energia tampoc la veiem circular i té un altre ritme eh, ara m'atreviré a dir potser una tonteria, però eh, sembla crec que ho diré bé sembla que la informació circuli més ràpid que l'energia eh? i aleshores avui per exemple i amb l'acció del dimecres i la campada del dimarts doncs va circular molta, molta energia i clar tot això tampoc sabem com es canalitza i un exemple també és la, la mobilització d'avui aquest diumenge 19 de juny és fruit de tota l'energia acumulada i canalitzada de l'acampada de Catalunya de tot aquest doncs, hi ha més d'un mes i de totes les accions que s'han anat, anat fent com al mateix temps l'acampada de la plaça Catalunya de Barcelona i, i de moltes altres del territori català doncs són també fruit de l'energia acumulada de l'energia canalitzada durant la vaga de, de gener de setembre i la vaga de setembre del 2010 com al mateix temps també, de molta energia que s'ha anat doncs, compartint els diferents col·lectius que, tot i no mostrar-se, no visibilitzar-se amb banderes i, i amb sigles, durant tots aquests dies amb, aquests, eh, amb aquest moviment del 15M, doncs sí que estan treballant des de fa molt temps. Per tant, tot això mm, doncs, va circular, va fluint, es van obrint esquerdes i també doncs eh, hem de ser conscients que, que la revolta al segle XXI té un altre temps, té, té una altra eh, densitat i no és la clàssica revolta del de segle XX perquè, mm, això sí que ja està claríssim, el proletariat doncs, eh, ha canviat i el que ha desaparegut és la consciència obrera que hi havia abans i per tant les revoltes eh, seran diferents certament sembla ser doncs, que en gran, en gran quantitat doncs, eh, molts estudiants i joves que doncs, no tindrien aquest perfil de treballadors i treballadores eh, similars a aquesta classe obrera com dèiem doncs, que, que està més eh, entre cometes doncs, silenciada ara mateix i aguantant tot el que pot però també doncs, treballant i, i també canalitzant diferents lluites com Segurament doncs, eh, confluiran en alguns moments i en altres no. Bueno, confluiran amb aquest moviment del 15M o amb el, amb el que sorgeixi d'aquest moviment, deia els treballadors i les treballadores, amb els estudiants i altres eh, persones que no podríem considerar com eh, arebes del de proletariat. Va vaig llegir una coseta més perquè, si no, tinc la sensació que m'estic enrotllant molt i, i no sé si hauré dit coses interessants o no, però està passant el temps i d'una horeta de, de tanta xerrameca eh, pot ser millor que, que llegir alguna coseta més d'aquesta publicació. Eh, publicació contra la derrota, que com deia, doncs, em sembla un fantàstic inici, per ser realistes i poder caminar cap a la construcció d'una alternativa real, eh, evidentment doncs, no reformista eh, quan partim de la derrota doncs sempre hem de crear algú nou i anem doncs aquest quart mita de la pau com a desconflictivització de les relacions humanes Que hi hagi pau no vol dir que no hi hagi violència. Mai hi ha tanta pau com després d'un bombardeig. Per mantenir aquesta pau, la coacció i la por són eines indispensables que utilitza el capitalisme i qualsevol forma de domini, mantenint els seus privilegis intactes minvant les possibilitats de ser atacat. L'ideal utòpic burgès pretén evitar el conflicte portant-lo al camp del joc democràtic mitjançant el diàleg interclassista, alhora que reforça els aparells que possibiliten el domini i l'explotació sobre les vides de les seves esclaves. En una relació de dominació, aquella que domina sempre es justifica sota la idea que aquesta respon a la relació natural de les persones i que, per tant, aquesta no és imposada. Davant la manca de referents i la dificultat de crear altres horitzons més enllà dels pautats, moltes de les nostres companyes de viatge acaben reproduint la idea utòpica de consecució final d'un lloc, una societat, absent de conflicte que tindrà més a veure en poder suportar la misèria que no pas en combatre-la. El conflicte és inherent a la condició humana, en la relació que estableix amb el seu medi. El conflicte i els intents de resoldre aquest és el que ens porta a vincular-nos amb les demés, teixir afinitats, buscar complicitats, necessitar ajuda. Una vida sense conflictes, sense superacions ni recerca és una vida que no mereix tal nom. Més enllà d'això, els conflictes actuals existeixen. A més, fruit de les relacions de dominació capitalistes i patriarcals, i obviar-ho o pretendre evitar el malestar derivat d'aquestes contradiccions només ens porta ha suportat de manera terapèutica la nostra conformació a una realitat delirant i opressiva. Van a dir que és aquesta l'opció més emprada actualment per la majoria de la població. Això ja ho havíem dit en, moltes vegades aquí al programa El conflicte és un motor de canvi I per tant benvingut sigui el conflicte I mm, també potser, potser farem un exercici aquí algun dia Durant el programa i farem, eh, farem el baròmetre Un baròmetre radiofònic per, per dir que és violència i que no és violència Que és un exercici que s'acostuma a fer En, en tallers d'acció directa en el violenta on, on es planteja doncs, això. Eh, a un grup de, de persones se'ls diu eh, diferents eh, accions que podrien ser violència o no i, i els participants han de dir si ho consideren violent o no i es situen a la dreta o a l'esquerra d'una línia que està marcada que ha marcat el dinamitzador d'aquest taller, d'aquest exercici i, i així és una manera també doncs, de, de posicionar-nos, no? d'entendre... De, que, que considerem violència i que no. Per exemple, insultar a una diputada, insultar a un diputat per mi no és violència o si és violència jo eh, l'accepto, diguéssim, en, en, aquest, en aquest context de capitalisme en crisi permanent de retallades socials etcètera, de cinisme polític, d'explotació i de tot això que ja hem anat analitzant. Per exemple, Eh, cremar un caixer automàtic d'una sucursal bancària, doncs eh, sí que és violent, però eh, jo en aquest exercici del baròmetre diria que no és violència. D'alguna manera també potser hauríem de dir si ho permetríem no dic si participaríem d'aquesta acció sinó diria si ho permetríem hi ha persones que se senten violentades quan fem eh, quan s'insulta, però bueno, també hauríem de, de contextualitzar no estem insultant a una persona innocent, estem insultant a una persona doncs, que violentament està doncs, votant una llei violenta que crearà molta violència a les persones que la patiran perquè afectarà doncs a, a el benestar afectarà a la vida de moltes persones de manera violenta. Eh? Per tant, que s'insulti aquesta persona que és violenta, doncs considero que no és violència. Eh, tampoc ens perdem amb aquests discursos, amb, aquest, perdó, amb aquests debats, perquè doncs, són estèrils i hem de seguir fent feina i, i potser difonent altres coses, però sí que podrà ser divertit i, i, i útil fer, fer aquest taller, un radiofònic, diguéssim, doncs uns, un, algun dia per per posar a prova, doncs, això, que exemples d'accions que poden ser violentes o que, no, o que no ho poden ser, o que poden, doncs, deixar de ser-ho per segons quines persones. Som a Ones de Pau, estem a Maten en directe aquest diumenge 19 de juny del 2011 i... Eh emetem també el dilluns en horari de redifusió de 7 a 8 i mitja del matí i els divendres de 9 i mitja a 11 del vespre si ens vols comentar doncs, la teva vivència d'aquesta manifestació doncs pots trucar al programa 93-317-7366 93-317-7366 Una manifestació que, com dèiem, segons un missatge al Twitter, que m'han dit que han llegit 260.000 persones manifestant-se a Barcelona. També una convocatòria, s'ha de recordar, que és internacional i que a Madrid, per exemple, sota el títol... Eh, Caminamos juntes contra la crisi i el capital, també ha reunit a molts milers de persones. Fixeu-vos que aquesta manifestació de Madrid portava el titular Caminem junts contra la crisi i el capital. Malament. Ja tornem a caure. Contra. Ja anem a la contra. S'ha de denunciar. Clar, clar que no ens sentim identificats ni i intentem no participar ni ser còmplices d'aquest capitalisme en crisi permanent i amb les situacions que estem denunciant avui en dia, però deixem d'anar a la contra i comencem a construir. Com dèiem, seguim construint, continuem construint. El lema de la manifestació de Barcelona, el carrer és nostre, no pagarem la seva crisi. Bueno, doncs M'agrada més el de Barcelona que el de Madrid i també eh, estaven convocades a diferents poblacions d'arreu del món suposo que principalment a Europa més que d'arreu del món principalment a Europa eh, aquest 19 de, de juny es rebuf una mica i també doncs, catalitzant totes aquestes energies que han sortit de les diferents acampades de la península ibèrica eh, a partir del 15 de maig d'aquest 2011 mm -hmm. deixeu-me que comparteixo l'exemple de... intentaré ser ràpid perquè ens queden 15 minutets una mica menys de 15 minutets de programa acabem a les 12 i mitja i això que deia que em sembla que és tan interessant també no? per, per poder una mica valorar i, i situar-nos en, en aquest context de desobediència civil que ja hem dit que no és d'insubmissió total com ens, ens podria agradar però sí que de desobediència civil i de, i de certs moments de revolta doncs, com deia abans, el, el tempo doncs, és important també, no? com, com estem visquent això, i el mateix dia 15, el, el matí del 15 de, de juny, el, el passat dimecres 15, amb el bloqueig de les portes del Parlament, doncs ho, ho vaig veure molt clarament perquè hi havien... Per exemple, hi havia com tres portaveus, d'alguna manera, s'havien erigit amb portaveus o, o, o transmissors, millor dit, de la informació de com s'estaven eh, de, de eh, succeint els fets a, a les diferents portes que s'estaven intentant bloquejar. Eren doncs, quatre accessos, a, dels vuit que té, eren quatre accessos principalment els que estaven bloquejats per aquest moviment i per aquesta acció de desobediència civil i a la porta que dóna a l'avinguda de l'estació la de, de França eh, hi havia aquests portaveus que doncs, anaven comunicant a la gent que estava asseguda doncs, preparant aquesta resistència no violenta eh, davant de la porta doncs, eh, se'ls deia què estava passant i era curiós com circulava molt més ràpid evidentment doncs, tota la informació pels mòbils que eh, la que... Eh, perdó, ho, ho expressat malament. Estava circulant molt ràpid la, la informació pels mòbils i, en canvi, eh, costava molt saber realment què estava passant quan, amb un cop de bici, s'hagués pogut anar a l'altra porta de, del passeig de de Lluís Companys i s'hagués vis el que passava realment, s'hagués tornat i s'hagués comunicat el que passava i era un continu de telèfons mòbils que realment, doncs, a part de que posaven una mica nerviós, doncs entraven en contradicció constantment perquè, clar, no és el mateix que es di que, que, que estan disparant pilotes de goma eh, que, eh, que diguin que estan disparant pilotes de goma a l'aire en lloc de la gent, per exemple, per dir alguna cosa, És una informació que arriba d'una porta a l'altra a través del telèfon mòbil que no està matisada aquí el problema és que no es matisa la informació però també que és contradictòria perquè circula molt ràpid i, i, i doncs es perd molta informació perquè la gent tampoc es comunica tan bé com, com seria desitjable no dic que la persona que vagi la bici a la porta dels companys eh, comuniqui millor el que està passant a la gent de la porta de, de l'estació de França però no, no ho tinc tan clar en qualsevol cas sí que es va produir això moltes contradiccions, moltes correccions i moltes doncs, uh, rectificacions de les informacions que arribaven uh, a través del telèfon mòbil, de com, de com estaven doncs, donant-se aquestes uh, accions de bloquege a, a les portes de, del part de la ciutadella. El, el primer article de uh, la publicació contra la derrota a Terra Cremada uh, vaig compartir només el que tinc sobrallat i, i aquí diu l'ordre que regna actualment és el mateix que va néixer de la mà de la burgesia els seus fonaments són els mateixos preservar la societat dividida entre aquelles que dirigeixen i aquelles que obeeixen Reproduir l'individualisme com a unitat indiscutible, estendre i imposar per tot arreu les relacions econòmiques que permeten la mercantilització de tot i l'acumulació de capital. Evidentment que la societat ha canviat, però sobretot el que ha canviat és la manera de pensar i de fer de les persones i amb això s'ha afavorit la victòria aclaparadora del capitalisme. Bé, és el que dèiem abans, és el que comentàvem, moltes noves tecnologies però eh, el domini es segueix imposant per part dels que dirigeixen a la majoria, a aquesta minoria que dirigeix, domina, explota a una majoria. Terra Caramada pregunta, realment aquesta cultura individualista és quelcom propi, propi a, a el ser in, al ser humà, o bé respon a una educació, domesticació ferotge des dels nostres primers anys de vida? I aquesta és una de les frases claus. El que volen, el que... Les estructures d'aquest sistema capitalista pretén i vol és convèncens que som totalment lliures. Enfront d'aquesta confusió general i d'absència de consciència, caiem en formes de militància, acords en funció d'aquests temps que vivim. No fem el que ens sembla necessari, no tenim una visió global. Fem únicament allò que ens agrada i ens ve de gust. La crítica a la militància ens ha servit a moltes i en molts moments per justificar la nostra inacció darrere la suposada inutilitat d'encartellar, repartir octavetes o penjar pancartes que certament no donen un resultat immediat als nostres esforços. La fi de les utopies i de les grans ideologies. S'ha acabat el temps en el que es pensava globalment en sistemes socials que posessin fi als problemes de forma integral. Ara no tan sols assistim a un desengany i descrèdit generalitzat envers la classe política, sinó que som incapaces de creure que aquest món pugui arribar a canviar de manera radical. Així doncs, dediquem els nostres esforços a problemes parcials motivats per la nostra particular sensibilitat. I que responen a interessos personals: ecologisme, consumisme, desastres naturals, la fam al Congo, etc. breument, eh, comparteixo l'índex de la publicació contra la derrota a terra clamada, amb aquest número 2 d'abril del 2011 l'editorial diéssim contra la derrota que us estava llegint uns fragments i amb el que hem començat el programa d'avui eh, també l'article adoptant termes que no ens pertanyen, aportacions per una superació de la democràcia aportacions per una superació de la democràcia també, no daré el brazo a torcer, la violència com a eina política, aquest article ens el guardarem per un altre programa, per compartir-lo, també el 29S, el pacifisme en vaga, la lògica de l'enfrontament, de feixismes i ressenyes. Bé, doncs, Eh, quasi, quasi, el programa d'avui, d'aquesta nit, Dones de Pau, és un, doncs, un programa dedicat a, a aquesta publicació terra cremada, tot i que no, no he fet una selecció a priori de, dels textos, més, més enllà d'això que doncs, he llegit avui i tenia sobrellat, i també d'aquestes doncs, accions de desobediència civil del 14 i al 15 de juny i d'aquest diumenge, 19 de juny del 2011. Un programa que està a punt d'acabar-se. Ens queden 3 minutets i si no trobo cap frase final per concloure, ja ens acomiadarem amb la sintonia fins al proper diumenge que tornarem a les 11 de la nit com sempre, d'11 a 12 i mitja de la nit. Tenim un bloc perquè puguis eh, escoltar els programes i veure tota la informació complementària que anem apuntant. També bastants PDFs i bastants doncs, eh, enllaços que doncs, ens esforcem a actualitzar cada setmana el següent bloc, onesdepau.contrabanda.org onesdepau.contrabanda.org Uh, això és tot, contrabandides i contrabandits uh, barcelonines barcelonins uh, gràcies a tothom que ens hagi acompanyat aquesta nit a la sintonia de Contraband FM, com dèiem la desobediència continua demà dilluns dia 20 de juny uh, esperem doncs, poder compartir mm, més informació i sobretot, sobretot més experiències noves experiències que ens ajudin a entendre i sobretot també eh, que ens ajudin a compartir aquests nous camins que estem fent, aquests camins alternatius eh, l'aïllament el capitalisme el consumisme acrític i a tot això que denunciem evidentment també a les relacions sense violència però sense de fugir evidentment al conflicte que com deia més motor de canvi i també sobretot amb rauxa i amb diversió també eh, tema clau intentar trobar espais de diversió i espais de lluita que últimament els estem juntant i doncs, anirem aprenent i veient doncs, eh, com ho fem això i, i quins resultats ens dona moltes gràcies per acompanyar-nos eh, tornarem el proper diumenge continuava la sintonia de Contrabanda FM, gràcies per escoltar-nos gràcies per acompanyar-nos fins aviat, salut i pau a tothom Thank <laughs> you.